Ebu Seleme ka pëhuar se e kishtë dëgjuar a ishe në radiallahu anha duke thënë. Më kishin betur disa ditë Ramazanit pa agjëruar. Nuk isha mundësi që t'i agjëroja përveç së në muajnë Shaban, sepse ishe angazhuar rrëth të dërguarit Allahut Alehi Selam, apo me të dërguarit në Allahut Alehi Selam. Transmeton imam muslimi. Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com